Itt. és most, Közéleti Háttérmagazin, főszerkesztő, Fiala János. Igen, azzal szólalkozom, mindig más mikrofont rakszed jó reggelt, jó estét kívánok! Annak függvényében, ha netenének lesz ismétlés, akkor ezt a részt majd hagyjuk ki. Tehát, hogy most melyik mikrofon szól, melyik nem, ezzel nem kéne majd a népet. Hoppá, kettő is lesz. Na, ilyen még úgy sem volt. Akkor ezt visszaadom. Köszönöm. Tudod, mint? kezdjük elől. és most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János Jó reggelt, jó estét kívánok jó délután, kitudja mikor ismétlik meg ezt a műsort Nem teszek megjegyzést. Fel fogok olvasni egy szöveget jutok vele, ameddig jutok ott abba hagyom és aztán olvasom tovább Kormányzati ellenőrzési hivatal, ellenőrzési jelenség, jelenség, jelentés, <coughs> az EGT és a Norvég finanszírozási mechanizmusok intézményi rendszerének és a finanszírozási mechanizmusokból továbbá a finanszírozási mechanizmusok támogatásaiból részesülő kedvezményezettek és a lebonyolító szervezetek részére jutatott egyéb hazai és nemzetközi támogatások felhasználásának ellenőrzése. Norvég civil támogatási alap. 2014. október 15-e. Tiktatószám 23 kötőjel 463 per 578 per 2014. Több részből áll, nem tudom már meddig jutunk, ez nagyjából 40 oldal. Az általános információk, bevezető, vezetői összefoglaló javaslatok, megállapítások, 5 per egyik, talán az egét és a Norvég finanszírozási mechanizmusok, hát talán addig eljutunk. Amikor elfáradok, amikor már nagyon összeragad a szám, akkor Nils Peter Mólovár fog itt zenét biztosítani rövid bejátszásokkal, ahogy ezt szokták mondani, rövid zenei betétekkel, ez inkább magyaros. És hát ugye arról volt szó, hogy ahhoz, hogy a norvég Támogatást jobban megértsük ahhoz, a kehi jelentést függetlenül attól, hogy ezt most az Ökotás Alapítvány elfogadja-e mérvadó jelentésnek, vagy a Norvég Nagykövetség, vagy a Norvég Királyság, ezt nem tudom. Önöknek és nekem ebben a sorrendben ez egy olyan lehetőség, hogy megismerkedünk azzal, hogy a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal mit írt ennek kapcsán. Római Egy, Általános Információk. Az Ellenőrzés végző szerv, Kormányzati Ellenőrzési Hivatal. Az ellenőrzés végző szervezeti egység, támogatásokat ellenőrző főosztály, állami tulajdont ellenőrző főosztály, ellenőrző szervek, őkotárs alapítvány, autonómia alapítvány, demokratikus jogok fejlesztésért alapítvány, Kárpátok alapítvány, Magyarország, 55 támogatásban részesült civil szervezet. Szeretném, hogy tudnák, hogy vannak mellékletei ennek a jelentésnek, amelyek állítólag fontosabbak, mint maga a jelentés. Ezek tudtommal nem publikusak. Ezeket is megpróbálom majd valahonnan beszerezni, és azokat is felolvasom, de egyelőre azt olvasom fel, ami rendelkezésre áll. Az ellenőrzés tárgya. Az EGT és a norvéi Finanszírozási Mechanizmusok Intézményrendszerének és a finanszírozási mechanizmusokból tovább a finanszírozási mechanizmusok támogatásaiból részesült kedvezményezettek és a lebonyolító szervezetek részére jutatott egyéb hazai és nemzetközi támogatások felhasználásának ellenőrzése. Az ellenőrzés célja és feladata annak megállapítása, hogy ez EGT és a norvég finanszírozási mechanizmusokból Magyarországra érkező támogatások fogadására és felhasználások irányítására felállított hazai intézményrendszer vonatkozásában fennállnak-e a feladatok ellátásához szükséges intézményi és szabályozási feltételek, hogy a rendszer megfelel a vonatkozó nemzetközi és hazai jogszabályoknak, továbbá annak megállapítás, hogy az alapokból kockázatelemzéssel, mintavételezéssel kiválasztott kedvezményezettek részére folyosított támogatások megítélése, felhasználása szabályszerűen, szerűen, illetve hatékonyan valósult meg. Az ellenőrzött időszak 2008. január 1-től 2014. április 30-áig. A helyszíni ellenőrzés kezdete és vége 2014. június 2 től 2014. június 2-áig. Alkalmaz... Ide ez van írva, tehát jól hallottak. Az alkalmazott ellenőrzési módszerek és eljárások adatkérésem alapuló ellenzés és helyszíni ellenőrzés. Az ellenőrzésre vonatkozott jogszabályi felhatalmazás. Az ellenőrzés végrehajtására 3.55 per 2011. december 30-ai kormányrendelet 11 3 bekezdése alapján történt. Bevezető. A kormányzati ellenőrzési hivatal továbbiakban hivatal... A 355 per 2011. december 30-ai kormányrendelet 11 per 3 bekezdése alapján soron kívüli ellenőrzést folytatott le az egét és a norvég finanszírozási mechanizmusok intézményrendszer és a finanszírozási mechanizmusokból jutatott támogatások tárgyában. A vizsgálatoknak lefolytatása során a 355 per 2011 december 30-ai kormányrendel 11 per 4 bekezdés alapján kiterjesztésre került, a finanszírozási mechanizmusok támogatásaiból részesülő kedvezményezettek és a lebonyolító szervezetek részére jutatott egyéb hazai és nemzetközi támogatások felhasználásának ellenőrzésére is. Jelen ellenőrzés jelentés... Az EGT és a Norvég finanszírozási mechanizmusok keretében működtetett Norvég Civil Támogatási Alap működés és a támogatásban részesülő kockázatelemzéssel kiválasztott civil kedvezményezettek részére folyósított támogatások szabályszerűsége vonatkozásában készült. Az ellenőrzés módszere adatbekérésen alapuló elemzés és helyszíni ellenőrzés volt. A vizsgálat során nehézséget jelentett, és így az ellenőrzés hatókéret jelentős mértékben korlátozta, hogy a lebonyolító alapítványok az államháztartásról szóló. XY, ezt a római izéket, ne haragudjanak, nem értem, ezt nem, fogalmam nincs. CXCV, nem tudom mi az. Tudnom kéne, de nem tudom. 65 per 1 bekezdésével meghatározott együttműködési kötelezettségüket megsértve megtagadták a pályáztatási folyamat lebonyolításához, a pályázatok értékeléséhez és elbírálásához, a projektek ellenőrzéséhez, valamint a megvalósult projektek, most már maradok ennél a kifejez ennél a kijelítésnél, elfogadásához kapcsolódó dokumentumok átadását ami miatt a hivatal az érintett szervezetek adószáma alkalmazásának felfüggesztését kezdeményezt az állami adóhatóságnál. A kiválasztott kedvezményezettek közül egyes szervezetek a nyilvántartásban szereplő címükön nem voltak elérhetőek, ami arra utalt, hogy a szervezetek működésüket beszüntették, más szervezetek éves közhasznú beszámolói pedig nem tartalmazták a jogszabályokban előírt kötelező tartalmi elemeket. Ezekre tekintettel a hivatal az érintett szervezetek vonatkozásában az ügyészség törvényességi ellenőrzését, illetve annak eredményének függvényében a szervezetek megszüntetését kezdeményezi. A fentiek mellett a kedvezményezettek jelentős részénél több alkalommal is hiánypótlásra volt szükség tekintettel arra, hogy az általuk korábban adott dokumentumok alkalmatlanok voltak az ellenőrzés lefolytatására. Egyes kedvezményezettek továbbá elzárkóztak az adatszolgáltatástól, és a kért dokumentumokat a hivatal részére nem küldték meg, ehelyett azok egy részét saját honlapjukon tették közzé. A nyilvánosságra hozott adatok ugyanakkor hiányosak, és a kitakart adatokra tekintettel az ellenőrzés jelentős mértékben korlátozták. Rúvai 3. Vezetői összefoglaló A Magyarországgal megkötött nemzetközi egyezményekben Norvégia, Izland és Liechtenstein az EGT és a Norvég finanszírozási mechanizmus két ciklusában, 2004 és 2009, valamint 2009-2014 között összesen 288,357 millió euró támogatás biztosítását vállalták Magyarország számára, amelynek célja az európai gazdasági térségen belüli gazdasági és társadalmi különbségek csökkentése volt. A létrejött egyezmények alapján ugyanakkor nem csak Norvégia, illetve az egéti érintett tagállamai vállaltak kötelezettséget támogatások nyújtására, hanem az Európai Unió tagjaként Magyarország is arra, hogy a többi uniós tagállammal megegyező kedvezményeket biztosít a Donor országok részére. Az alapuló szolgáló egyezmények késve a 2005 és 2011 évben történő megkötése, valamint az eljárásrendek kiadásának elhúzó, elhúzódása következtében a források tényleges rendelkezésre, bocsátása az első ciklus esetében 2008 és 2011 között valósult meg, míg a második ciklus esetében előre előreláthatóan 2017 évig fog tartani. <kül> Az EGT és a Norvég finanszírozási mechanizmusok keretében nyújtott támogatások lebonyolítása vizsgált időszakban Magyarország oldaláról főszabály szerint a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, továbbiakban nf koordinációja mellett valósult meg, azonban a civil szervezetek támogatására felhasználható 20,7 millió euró összeg Norv Norvég civil támogatási alap, a továbbiakban NCTA támogatásainak lebonyolítása az állami szervezetrendszer megkerülésével történt. A támogatásújtó államokkal történő kapcsolattartásra feljogosított szervezet a Finanszírozási Mechanizmus Iroda, a továbbiakban FMI, ugyanis közvetlen az ökotás alapítványjal kötött szerződést a lebonyolításra, valamint a forrásokat az első ciklus tekintetében közvetlen az alapítvány számára utalta át. Az állami tekintetében közvetlen az alapítvány számára utalta át. Elnőtt az ismétlés volt. Az állami szervezetrendszer megkerülésén az a ténysen változtat, hogy a támogatások lebonyolítása során a magyar állami részéről eljáró személyek megfigyelőként egyes eljárási cselekményen részt vehettek, mivel a, folyamatok tényleg, mivel a folyamatokra tényleges rálátások nem volt. Az ellenőrzés megállapította, hogy az ökotás alapítvány vezette konzorciumnak további tagjai autonómia alapítvány, demokratikus jogok fejlesztésért alapítvány, valamint Kárpátok alapítvány, Magyarország. Az alapkezelői feladatokkal történő kiválasztása során olyan szabálytalanságok történtek, amelyek a konzorcium megbízásának a jogalapját is kétségessé teszik. Vannak kurzivált részek, de erre már külön nem hívom fel a figyelmüket, mert attól tartok, hogy így is viszonylag kevesen fogják ezt a szöveget végigfigyelni. Ez az én megjegyzésem volt természetesen. Vissza a szöveghez. Az első ciklus esetében ugyanis a végrehajtási szabályok alapján az nf kellett volna kiválasztani a, a lebonyolító szervezeteket, kivéve. Ha az elefi a támogató államok által meghatározott szervezetekkel, a Nörvég Külügyminisztériummal, illetve a Finanszírozási Mechanizmus Bizottsággal külön megállapodás köt arra, hogy az NCTA működésével az FMI-t bízzák meg, ebben az esetben a lebonyolító szervezetet az FMI választotta volna ki. Ilyen megállapodás azonban az ellenőrzés rendelkezésére álló információk alapján nem jött létre. A második finanszírozási ciklus tekintetében a szabálytalanságot az jelentette, hogy az FMI a Nemzetközi Egyezménybe ütköző módon ismételten az NFI bevonása nélkül kötött szerződést a lebonyolításra. Ráadásul a szerződést olyan, egy olyan pályázati eljárás alapján kötötte meg, amelynek során az ökotás Alapítvány vezette konzorciumon kívül valamennyi jelentkezőt kizárt az eljárásból, így tényleges verseny nem valósult meg. A fentiek alapján a magyar kormány mint szerződőféle számára nem biztosított a lehetőség az általa megkötött szerződés teljesítésének nyomon követésére. Ennek következtében a magyar kormány nem tudott, illetve nem tud eleget tenni az első ciklus tekintetében létrejött nemzetközi egyezmények 11. cikkeiben, illetve a második ciklusban az EGT finanszírozási mechanizmus tekintetében létrejött nemzetközi egyezmény 10. cikk 2. és második harmadik pontjában foglalt átláthatóság, elszámoltathatóság és költséghatékosság, valamint az egyenlő jogok érvényére juttatása tekintetében vállalt kötelezettségének. Erre tekintettel a hivatal, az <coughs> a hivatal által az Ökotás Alapítvány vezette konzorcium kiválasztásával kapcsolatban megállapított szabálytalanságokra is figyelemmel indokolt, hogy a miniszterelnökség a támogatást nyújtó államok felé kezdeményezze a civil támogatások lebonyolítása intézményrendszerének módosítását. Az ellenőrzés megállapította azt is, hogy az éves költségvetési törvényekben az egét és a norvég alap támogatások bevételei külön soron kerültek ugyan megtervezésre, azonban az éves költségvetési törvényekbe beállított összegek az ökotás alapítványvezette vezette konzorcium által működtetett, a finanszírozási mechanizmusok részét képező N.C.T.A. bevételeit nem tartalmazzák, azaz a bevételek nem kerültek betervezésre. Ez ellentétes az államháztartásról szóló 2011. évi XY törvény a továbbiakban AHT 5. paragrafus első bekezdésének c-pontjába. Különös tekintete arra, hogy az EGT és a Norrék finanszírozási mechanizmusok keretében nyújtott támogatások a magyar kormány által megkötött ugyanazon nemzetközi egyezményeken alapulnak, amelyek a támogatások értékét egy összegben határozzák meg, és annak biztosítását Magyarország számára írják elő. Ezért a hivatal szükségesnek tartja, hogy a jövőben az éves költségvetési törvények előkészítése során az EGT és a Norvég alaptámogatások bevételei között az NCTA bevételei is betervezésre kerüljenek. Az Ökotás Alapítvány vezette konzorcium NCTA támogatások lebonyolításával kapcsolatos jogköreinek megszüntetését a fentiek mellett indokolja az is, hogy a támogatások lebonyolításának ellenőrzését akadályozta. Az alapítvány és a konzorcium partnerei ugyanis a jogszabályban előírt együttműködési kötelezettségüket megsértve, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Szabadság Hatóság állásfoglalását figyelmen kívül hagyva megtagadták egyes a pályáztatási folyamat lebonyolításához, a pályázatok értékeléséhez és elbírálásához, a projektek ellenőrzéséhez, valamint a megvalósult projektek elfogadásához kapcsolódó dokumentumok átadását a hivatal számára. Emiatt a hivatal kezdeményezte az állami hatóságnál, az Ökotársalapítvány és konzorciumi partnerei adószáma alkalmazásának felfüggesztését. Emellett megállapítás nyert, hogy a konzorcium munkatársai a hivatal által kért egyes dokumentumokat, a vizsgálat megkezdését követően utólag gyártották le, és azokat hamis, korábbi dátummal látták el. Arra is volt példa, hogy a Norvég Nagykövetség munkatársa a hivatali e-mail címéről levelezett arról, hogy a visszadátumozott nyilatkozatot kinek és hova vigyék el. A beszerezett iratanyag alapján valószínűsíthető továbbá, hogy a konzorcium tagjai a hivatal vizsgálata, valamint a folyamatban lévő nyomozás akadályozása érdekében egyes szervereken tárolt adatokat letöröltek, illetve az elektronikus levelezés egy részét megsemmisítették, vagy elérhetetlenné tették. A hivatali vizsgálatának korai asztaszakaszában a lebonyolítókban az az ötlet is felmerült, hogy az átadni nem kívánt iratanyagot a Norvég nagykövetségre menekítik, ezt azért teszem azt hozzá idézvélben. A hivatal rendelkezésre álló dokumentumok alapján a pályázati eljárásokkal kapcsolatban megállapította, hogy az ökotás alapítvány és konzorciumi partnerei tudatosan olyan döntéshozatal és bírálati mechanizmust alakítottak ki, amely alkalmas volt a pályázatok részrehajló elbírálására. A bírálat és a döntéshozatal folyamatának egyes pontjain, értékelés, bírálat, döntéshozatal, a beérkezett pályázatok rangsorát érdemi indoklás nélkül módosították. Az Ökotás Alapítvány igazgatója különfelis is hívta munkatársait az elbírálás befolyásolására. Az, az igazgató ugyanis azt a tájékoztatást adta az elbírálással kapcsolatban, hogy amennyiben a pályázatok értékelése során a két értékelő által adott pontszám között jelentős különbség van, akkor az eljárás szerint előjét harmadik értékelő bevonása mellett lehetőség van arra, hogy valamelyik értékelőt meggyőzzék ismét idézőjelben az által adott pontszám módosítására. Ugyanígy kellett eljárniuk a munkatársaknak abban az esetben is, ha az álláspontjuk szerint az értékelők magasabb pontszámot adtak, mint amennyit a pályázat érdemel, a pályázat érdemel idézőjelben. A fentiek mellett az ökotás Alapítvány igazgatója a támogatásokról a döntő jóváhagyó testület egyik ülésén felhívta a arra is, hogy, idézem, azoknál, akik kevés pontot kaptak és mégis támogatottak lesznek, kérjünk a BB-től újrapontozást. Zárva. Azoknál pedig, akik magas pontszámot kaptak az értékelés során, mégis elutasításra kerülnek, az alapítvány igazgatói azt kezdeményezte, idézem, inkább legyen újrapontozás a bb és vagy az értékelők által, hogy kevesebb kritikát kapjunk a hasonló pontszámú, de elutasított pályázoktól. <kül> Zárom. A pályáztatásokkal kapcsolatban az első finanszírozási ciklus tekintetében, a támogatási rendszer átvilágítását végző Earnest Young Tanácsadok KFT által készített jelentés is több szabálytalanságot alapított meg azt, hogy az Ökotárs alapítvány igazgatója a bíráló bizottság tagjaként több alkalommal is indoklás nélkül utólag úgy módosított az általadott pontszámokat, hogy a pályázók sorrendje is módosult. Az eljárásrenden az kotás alapítvány érdemben a későbbiek során sem változtatott, emiatt az FMI, és több alkalommal fogalmazott meg kifogást az Ökotárs Alapítvány igazgatója felé. Az FM-i ugyanis feltűnt, hogy egyes az értékelés során 80 vagy 76%-ra értékelt pályázatok nem kerültek kiválasztásra, miközben az értékelés során mindössze 51%-ot elért pályázatok mégis eredményesek lettek. <kül> A rendelkezésre álló információk alapján az is megállapítható, hogy más országok gyakorlatához képest a magyar NCTA programban a legnagyobb azon pályázatok aránya, amelyekre a vonatkozóan az értékelők által meghatározott eredményt a bíráló bizottság utólag megváltoztatja. A beá... Idézőjelben megváltoztatja. A pályázatok részrehajló elbírálása mellett az ökotás alapítvány többszörösen megsértette az FMivel vel költött megállapodások rendelkezéseit, melyek szigorú összeférhetetlenségi szabályokat írtak elő az alapítvány és konzorciumi partnerei számára. Azok értelmében ugyanis az alapítvány és konzorciumi partnerei kötelesek lettek volna minden olyan magatartásról tartózkodni, amelyek a pályázatok pártatlan elbírálását veszélyeztetik, illetve a második ciklusra megkötött megállapodás külön rendelkezett arról is, hogy alkalmas pályázó csak politikai pártoktól független szervezet lehet. Az EFM-vel megkötött megállapodások rendelkezései ellenére a hivatal számos esetben alapította meg, hogy a bírálóbizottsági tagok, illetve az értékelők között szereplő személy érdekeltségébe tartozó szervezetek részesültek támogatásban. A személyi kapcsolat a vizsgált 55 kedvezmény, eh, kedvezményezet közül 21 esetében volt kimutatható. Emellett az Örszetián tanácsadó Kft. az első ciklus tekintetében kifogásolta azt is, hogy az értékelők, illetve a bírálók jelentős része nem volt független a lebonyolító szervezetektől, továbbá az értékelőket a konzorciumi tagok ismeretségi köréből és a korábbi együttműködés partnerei közül választották ki. Több esetben előfordult tovább, hogy az Ökotás alapítvány olyan szervezeteket részesített támogatásban, amelyek vezetői valamely politikai párthoz köthető. Közöttük volt olyan személy, aki később országgyűlési képviselő lett, más személy polgármesteri jelökként indult valamelyik pár színeiben, az önkormányzati választásokra, illetve volt olyan személy is, aki önkormányzati képviselő volt. Megjegyzendő, hogy az értékelés során a pályázok függetlenségét is részrehajlóan ítélték meg, Míg az egyházakhoz kötődő pályázókat nem függetlennek, idézvé minősítették, vagy az általuk tervezett projekteket, projekteket a világnézeti semlegességre hivatkozással nem támogatták, addig rendszeresen olyan pályázókat támogattak, amelyek tisztviselői egyértelmű pártkötődéssel rendelkeznek, vagy egyértelműen egy adott világnézetet népszerűsítenek. A személy összefonódások fennállását elősegítette, hogy a konzorcium nem követelte meg a közpénztörvényből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007-évi XY törvényben a továbbiakban törvény előtt összeférhetetlenségi nyilatkozatot a pályázó szervezetektől, amelynek következtében a közpénztörvény 14. paragrafusa szerint valamennyi a konzorcium által elbírált pályázata érvénytelen és felmerül a megkötött támogatási szerződések semmisége is. <tos> Olvasom tovább. Az ellenőrzés megállapította továbbá, hogy az Ökoltás Alapítvány rendszeresen nyújtott kölcsönöket civil szervezetek számára. A kölcsönök után az alapítvány kamatot számított fel. Az ügyben a hivatal által megtett feljelentés alapján a a törvénykönyvről szóló 2012. évi x számú törvény, továbbiakban új büntetőtörvénykönyv 408 paragrafus A pontjába ütköző jogosulatlan pénzügyi tevékenység bűncselekményének gyanúja miatt nyomozás van folyamatban, Emellett a hivatal a Magyar Nemzeti Bank piacfelügyeleti eljárását is kezdeményezte. A támogatások felhasználását a hivatal 63 projekt esetében vizsgálta, amelyek közül 36 projekt az első finanszírozási ciklus, 27 projekt pedig a második finanszírozási ciklus keretében részesült támogatásban. Tekintete azonban arra, hogy a második ciklus vizsgált pályázatainak jelentős rész az ellenőrzés időpontjában még nem zárult le, így a hivatal ezekben az esetekben kizárólag a támogatás megítélésére hozott döntés körülményeit, illetve ahol volt, a már lezárt projektrészek megvalósítását vizsgálhatta. A támogatások felhasználása során jellemző volt, hogy a kedvezményezettek olyan gazdasági társaságokkal kötöttek szerződést, amelyek képviselője a kedvezményezett szervezet tisztségviselője. Az is előfordult, hogy a kedvezményezettek a projekt kejétében közvetlenül a saját alkalmazatjukkal vagy tisztségviselőjükkel kötöttek szerződést. Ennek következtében a kedvezményezetek gyakorlatilag saját tisztségviselőjük vagy alkalmazottjuk tevékenységét finanszírozták a támogatásból, ami az ellenőrzés rendelkezésre álló dokumentumok alapján kedvezményezettek közöl 40%-nál fordult elő. A támogatások felhasználása vizsgálatának eredményeként a hivatal 63 vizsgált projektből 61 esetében tárt fel szabálytalanságot, az alábbiak szerint sorolom. <kül> az ökotás alapítvány több esetben az általa megkötött támogatási szerződések eseteként visszadátumozott módosítása útján az fmi ivel megkötött megállapodásba ütköző megvalósítási határidő biztosított, a kedvezményezettek részére. Volt olyan eset is, hogy a kedvezményezett a megvalósítási határidőn túli költségeket a támogatási szerződés módosítása nélkül számolt el a támogatás terhére, amit a konzorcium elfogadott. Ezzel az alapítvány munkatársai olyan költségek támogatás terhére történő elszámolását tették lehetővé, amelyek a közvetményezettek szabályosan nem számolhattak volna el. Az ezzel -e okozott vagyoni hátrányra tekintettel a hivatal álláspontja szerint felmerül a BTK. 78 évi negyedik törvény a továbbiakban régi bétéke 319 1 bekezdésébe ütköző hűtlenkezelés, valamint abban az esetben a szerződés módosításra visszadátumozva kerül sor az eszköz cselekményként a magánokirat hamisítás elkövetésének gyanúja. Másfelől a kedvezményezett több esetben a pályázati cél a összefüggésben nem hozható költségeket is elszámoltak a támogatások terhére. Az egyik szervezet például a idézem, kulturális örökség felhasználás az egyéni szocializáció fejlesztésében zárvók projektje keretében férfi térdzokni, gumi, garnélarák stb. költségeket is elszámolt. Egy másik esetben a demokratikus szabadságjogokért küzdő szervezet a projekt keretében számolt el tagjai gyors éttermi fogyasztásának költségét, az általa a benyújtott számlák között sör és cigarett számla is szerepelt. A feltárt körülmények több esetben megalapozzák az új BTK 396 per hétbekezdésébe ütköző költségvetési csalás elkövetésének gyanúját. Továbbá. Egyes költségeket a kedvezményezet más támogatás keretében is elszámolt, emellett előfordult az is, hogy a kedvezményezet máshonnan megtérült költséget számolt el a támogatás terhére. E cselekmények szintén felvetik a költségvetési csalás gyanúját. Továbbá. Két esetben megállapítás nyert, hogy az Ükotárs Alapítvány vezette konzorcium olyan pályázatot részesített támogatásban, amelynek alapján az ellátandó feladatok valójában egy másik szervezet tevékenységi körébe tartoztak, azonban a pályázati kírás feltételei szerint az utóbbi szervezet nem részesülhetett volna a támogatásban. Mivel a projektek nagy részét a támogatásra nem jogosult szervezetek valósították meg, a körülmények arra utalnak, hogy a kedvezményezettek, illetve a velük szerződéses viszonyban álló szervezetek eljárása a pályázati feltételek megkerülésére irányult. Továbbá. A kedvezményezettek által a támogatások terhére elszámolt költségek között olyan is szerepelt, ahol a költség igazolására a kedvezményezett olyan cég által kiállított számlát nyújtott be, amely a számla kiállításának időpontját megelőzően már jogutod nélkül megszűnt. Továbbá. Esetenként a kedvezményezettek 10%-ot meghaladó mértékben túllépték a költségtervben meghatározott egyes költségsorokra biztosított támogatási összeget, majd az ilyen esetekben előírt szerződésmódosítás nélkül hajtottak végre átcsoportosítást a költségsorok között. A szabálytalanság ellenére az elszámolás elfogadásra került. Továbbá. Általánosan jellemző volt továbbá, hogy azokban az esetekben, amikor a támogatással történő elszámolások során megállapítható volt, hogy a kedvezményezett a vállalt önerőt maradéktalan nem biztosította, a konzorcium tagjai a támogatási összeget annak ellenére nem csökkentették, hogy a magálhatározott mértékű önerő biztosítása a pályázati kirásban rögzített kötelező feltétel volt. Az így szabálytalon kifizetett támogatásokkal összefüggésben felmerül a régi BTK 319-ben egy bekezdésébe ütköző hűtlen kezelés elkövetésének gyanúja. Továbbá. Több esetben a kedvezményezett önerőként olyan személy önkéntes tevékenységének értékét állította be az elszámolásba, akit jogszabály alapján igényben sem lehetett volna venni, mivel az érintett személy a kedvezményezett szervezet alkalmazottja volt, és a munkahely leírásban szereplő feladatok átfedésben voltak az önkéntes tevékenységével. A feltárs szabálytalanságok száma arra enged következtetni, hogy az ökotás alapítvány vezette konzorciú, ahelyett, hogy a támogatások szabályos. <kül> és eredményes felhasználására törekedett volna, magatartásával inkább azt segítette elő, hogy a kedvezményezettek a támogatások összeget elköltsék, függet adnak szabályszerűségétől és indokoltságától. Ez egyben azt is jelenti, hogy az alapítványvezette konzorcium a hivatal álláspontja szerint alkalmatlan az alapkezelői funkció ellátására. A támogatások felhasználásával kapcsolatban kifogásolja tovább a hivatal, hogy a kedvezményezettek számára nem került előírásra a fenntartás időszak, amely biztosította volna, hogy hosszú távon hasznos projektek kerüljenek megvalósításra. Kifogásolja tovább az ellenőrzés azt is, hogy a kedvezményezetek több esetben nem teljesítették a projektek keretében elrende, elérendő egyes eredményeket, az úgynevezett indikátorokat, például a szervezet tagjai számának meghatározott mértékben történő növelése, meghatározott számú részlevő vagy esemény, egy eseményen, ez azonban semmiféle következménnyel nem járt, a támogatás teljes összegét megkapták. A szabálytalan támogatás felhasználás ugyanazon költség több támogatás terhére történő elszámolását elősegítették továbbá, hogy az eljárásra nem követelte meg az elszámolni kívánt számlák záradékolását. Az FMI az állap, alapkezelői feladatok ellátásának ellenértékeként az első ciklus tekintetében összesen 634 ezer euró, mintegy 174 millió forint összegű alapkezelői díjat fizetett, amíg folyamatban levő második ciklus tekintetében pedig összesen 1,3 millió euró kifezetésére vállalt kötelezettséget. Az elszámolások keretében az ökotás Alapítvány által a működési költségeiről készült kimutatásokban nyilvánvalóan valótlan tartalmú költségek is szerepeltek. Egyes személyek munkabérét ugyanis olyan arányban 50-100% tüntették fel, amekkora arányt az NCT-aval kapcsolatos feladatok ellátására nem jelenthetett, mivel az érintett személyek a munkaszerződésük alapján munkaidejük legfeljebb felét. A szintén a konzercium által kezel svájci-magyar civil és ösztöndi alapprogrammal kapcsolatos feladatok ellátására voltak kötelesek forzítani, és emellett még egyéb munkaköri feladataik is voltak. Megjegyzendő, hogy az okkotárs alapítvány és a svájci alap és az NCT-a egyidei kezeléséből fakadó kapacitás problémáira Magyarország norvégiai nagykövete már 2012 áprilisában felhívta a Norvég külügyminisztérium figyelmét. Az okkotárs alapítványnak az NCT-a lebonyolításával összefüggő tevékenységével kapcsolatban hivatal által megtelt feljelentéstől függetlenül büntetőjárás van folyamatban, hűtlen kezelés bűncselekményeinek gyanúja miatt. A hűtlenkezelés bűncselekményének megvalósulását a fentebb említettek szerint a hivatal által feltárt körülmények is alátámasztják tovább a támogatások felhasználásával kapcsolatban további öt esetben felmerült a költségvetés csalás elkövetésének gyanúja is, ezekben az ügyekben a hivatal további büntető eljárásokat kezdeményez. Az ökotás alapítvány tevékenységével összefüggésben jogszabályi hiányosságként értékelte a hivatal, hogy az új BTK 459 12 pontja értelmében a támogatások lebonyolításában résztvevő személyek nem minősülnek közfeladatot ellátó személynek, miközben több milliárd forint összegű közpénysorsáról döntenek, és a lebonyolító szervezetek közfeladatot ellátó személynek minősülnek. Erre a hivatal javaslatot tesz. Az igazságügyi miniszter részére az új BTK hivatkozott rendelkezésének olyan tartalmú módosítására, amelynek eredményeként az NCTA, -ja, illetve más hasonló támogatások elosztásában közleműködő személyek egy tekintetében közfeladatot ellátó személynek minősülnének. Az ellenőrzéssel érintett kezvezményezettek többsége ugyan eleget tett a hivatal felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettségének, több szervezet azonban elzárkózott az adatszolgáltatás teljesítésétől. Emellett egyes szervezetek a nyilvántartásban szereplő címükön nem voltak elérhetőek, ami arra utal, hogy a szervezetek működésüket beszüntették. Más szervezetek esetében pedig az éves közhasznú beszámoló nem tartalmazta a jogszabályban előírt tartalmi elemeket. Ezekre tekintettel a hivatal az érintett szervezetek vonatkozásában az ügyészség törvényességi ellenőrzését kezdeményezi. fel szíves figyelmüket, hogy miután véleményem szerint az apróbetűs függelékrésznek lábjegyzet felolvasása már abszolút megérthetési, megérthetési problémák jelentene, az apróbetűs lábjegyzeteket csak jelzem, azokat teljes terjedelmükben nem olvasom fel. Negyedik pont. Római négy. Javaslatok. A miniszterelnöseket vezető miniszter részére egy Kezdeményezze a támogatás nyújtó államok felé a civil támogatások lebonyolítása intézményi rendszerének módosítását. 2. Gondoskodjon arról, hogy az éves költségvetési tervezés során a Nemzetgazdasági Minisztériummal egyeztetve az Egyet és a Norvég alap támogatások bevételei között az NCTA bevételei is megtervezésre kerüljenek. Az igazságügyminiszter részére pedig kezdeményezze az új BTK 459 első bekezdés 12. pontjának kiegészítését azzal, hogy közfeladatot ellátó személynek minősül a központi önkormányzati költségvetésből származó vagy nemzetközi szerződés alapján folyosított pénzeszközök és egyéb vagyonelemek feleti döntési, értékelési, javaslatételi jogkörrel eljáró a folyosításban közreműködő, illetve a felhasználás ellenőrzésében részevő személye tevékenységének ellátása során, amennyiben nem minősül hivatalos személynek. Római 5. Megállapítása. 5 per 1. Az EGT és a Norvég finanszírozási mechanizmusok. Az egész és a Norvég finanszírozási mechanizmus két külön támogatási rendszer, amelyek azonban a 2004-2014 években mind céljaiban, mind a támogatási rendszerek működtetésében részes szervezetekben, mind pedig a végrehajtási szabályokban egymással szoros átfedésben voltak. Mindkét támogatási rendszer célja ugyanis az európai gazdasági térségen belüli gazdasági és társadalmi különbségek csökkentése volt, amelynek eléréséhez az EGT finanszírozási mechanizmus esetében az EFTA, Európai Szabadkereskedelmi Társaság egyes tagállamai, Izland, Liechtenstein és Norvégia vállalta kötelezettséget, míg a Norvég finanszírozási mechanizmus esetében Norvégia külön is vállalta, hogy a gazdaság és a társadalmi különbségek csökkentéséhez hozzájárul. A hozzájárulást ugyanakkor az érintett államok a finanszírozási mechanizmusok alapjául szolgáló nemzetközi egyezmények egyes lábjegyzet alapján nem ellenszolgáltatás nélkül vállalták. Az egyezmények alapján ugyanis annak ellenére részesülnek az Európai Gazdasági Térségen belül az Európai Unió tagállalmaihoz hasonló áruk szabadmozgása, személyek szabadmozgása, szolgáltatás nyújtás szabadsága, stb., hogy nem tagjai az Európai Uniónak. A finanszírozási mechanizmusok végrehajtása két ciklusban, a 2004-2009-es évek, illetve a 2009-2014-es évek vonatkozásában történt. Az egyes ciklusok végrehajtása tekintetében pedig Magyarország külön együttműködési megállapodásokat kötött az EGT finanszírozási mechanizmus és a Norvég finanszírozási mechanizmus esetében. Az első ciklusra vonatkozó megállapodásokat mindkét finanszírozási mechanizmus tekintetében a 201 2005, szeptember 27 i kormányrendelet hirdette ki, míg a második ciklus esetében a két megállapodás kihirdetéséről külön kormányrendeletek született, születtek. Az EGT finanszírozási mechanizmusra vonatkozó megállapodást a 2.35 per 2011. november 15-i kormányrendelet, a Norvég finanszírozási mechanizmusra vonatkozó megállapodást pedig a 2.36 per 2011. november 15-i kormányrendelet hirdette ki. Az együttműködési megállapodások alapján az egyes finanszírozási ciklusok időtartalma alatt Norvégia-Norvég alapból a két ciklus tekintetében összesen 157,477 millió euró összegű hozzájárulás biztosítását a Magyarország számára, míg az EGT finanszírozási mechanizmus részes úgynevezett donorállamok összesen 130,88 millió erő, euró biztosítását vállalták. A támogatások az egyezményekben meghatározott célok megvalósítására szolgáltak. Az első ciklusban kiemelt támogatási terület volt a Nemzeti Schengen akció végrehajtása, a környezetvédelem, a regionális politika, a közösségi víványok végrehajtásával kapcsolatos szakmai segítségnyújtás. Ezek mellett az egyezmények külön támogatási területeket is meghatároztak, amelyek közül többet a civil szervezetek is igénybe vehettek, ilyenek voltak például a civil szervezetek bevonása a környezetvédelem területén, a környezettudatos nevelés, az egészségügy és a nevelés, a diszkrimináció elleni küzdelem és a gyerekgondozás. Például nem volt azt én mondtam elnézést. A második ciklusban a civil szervezetek számára már csak az EGT finanszírozási mechanizmus keretében volt adható támogatás, aminek célkütűzése volt a civil társadalom fejlődésének megerősítése és fokozott hozzájárulás a társadalmi igazsághoz, igazságossághoz, a demokráciához és fenntartható fejlődéshez. Az előzőekben részletezett célok közül a civil szervezetek támogatásai az első ciklus tekintetében 6,9 millió euró, a második ciklus esetében pedig 13,5 millió euró összegű forrás szolgált, ami az alapkezelői feladatok ellátásának díját az első ciklus esetében 643 000 euró, a második ciklus esetében pedig 1,3 millió euró is magában foglalta. Elnézést az esetleges olvadás, olvasási hibákért. 5. Kettő. A finanszírozási mechanizmusok intézményrendszere. Az EGT és a Norvég finanszírozási mechanizmusok lebonyolításának intézményrendszerével kapcsolatban megállapította az ellenőrzés, hogy míg a támogatások lebonyolítása Magyarország oldaláról főszabály szerint az NFÜ koordinációja mellett valósult meg, amely szervezett a Norvég féle a kapcsolatot tartotta, addig az NCTA támogatások lebonyolítása a következőkben részletesen kifejtettek szerint, az állami szervezetrendszer megkerülésével történt. A támogatások lebonyolítása során ugyanis az Ökotárs Alapítvány vezette négy tagú konzorcium járt el, amely közvetlen kapcsolatban állt az egyezményekben részes többi tagállam által kijelölt szervezettel, az FMI-vel és az első ciklus esetében a források rendelkezésre, bocsátására is közvetlenül az Ökotárs Alapítvány részére történt. A hivatal álláspontja szerint az ökotás alapítvány vezette konzorciumnak a lebonyolításra történő kiválasztása során olyan szabálytalanságok történtek, amelyek a konzorcium megbízásának a jogalapját kétségessé teszik. Tekintettel arra, hogy a végrehajtási szabályok a két ciklus tekintetében eltérőek voltak, ezért az ellenőrzés által feltárt problémák a két ciklusra vonatkozóan külön kerülnek bemutatásra. Így tehát először első ciklus. 2004- -2009. A kettő 101. Per 2005, szeptember 27-ei kormányrendelettel kiérdetett nemzetközi egyezmények az EGT és a Norvég finanszírozási mechanizmus esetében egyaránt lehetővé tették a civil szervezetek támogatását. Az intézményrendszer tekintetében a két egyezmény hasonló rendszert alakított ki, melynek keretében a Magyarország oldaláról a finanszírozási mechanizmusok menedzsmentjének felelős szerveként egy úgynevezett nemzeti kapcsolattartó, a továbbiabban NK került nevesítésre. A finanszírozó országok részéről a kapcsolatban, na még egyszer, a finanszírozó országok részéről kapcsolattartóként mindkét finanszírozási mechanizmus esetében egy Brüsszeli székhelyű szervezet, a finanszírozási mechanizmus iroda, FMI került kijelölésre, amely szervezet tartotta a kapcsolatot az NK és a finanszírozó államok között. A két finanszírozási mechanizmus intézményrendszerében a lényegi különbség az volt, hogy a Norvég alap esetében Norvégia részéről döntéshozó szervként, amelyben a támogatásokról szóló döntés meghozataláért is felelős volt, a Norvég külügyminisztérium. Még ugyanezen feladatra az EGT finanszírozási mechanizmus esetében a három támogatást nyújtó állam képviselőjüből álló bizottság, a finanszírozási mechanizmus bizottság a továbbiakban FMB került kijelölésre. Ezekkel a szervezettekkel az NK, az FMN keresztül tartott kapcsolatot. Az EGT finanszírozási mechanizmus és a Norvég finanszírozási mechanizmus végrehajtási rendjéről szóló 242 2006 december 5 kormány kormányrendelet, a továbbiabban első ciklusra vonatkozó végrehajtási rendelet 51. paragrafus első bekezdése alapján az NK a támogatások lebonyolításához támogató közvetítési szervezetet vehetett igénybe, amely szervezet kiválasztása nyílt pályázat során történhetett volna. Ezzel ellentétben azonban az NCT a első ciklus tekintetében az Ökotás alapítvány vezette konzorcium nem az NK-tól kapott megbízást a lebolignyállításra, hanem az Ökotás alapítvány 2008. február 8-án az FFM-vel kötött erre vonatkozó megállapodás. Az első ciklusra vonatkozó végrehajtási rendeletben előírt nyilvános pályázatot, tehát az NK nem folytatta le, a kiválasztás az FM intézte úgy, hogy abba az NK nem került bevonásra. Az előzőek szerint az első ciklusban az ökotás alapítvány vezette konzorcium szabálytalan megkötött szerződés alapján járt el a támogatások lebonyolítása során. Ezen azt sem változtat, hogy az első ciklusra vonatkozó végrehajtási rendelettel párhuzamosan a Nemzetközi Egyezmény eljárásrend alkotásra kapott felhatalmazás alapján az fmi ből is kiadott egy 2006. augusztus 23-ától hatályos eljárásrendet a nem kormányzati civil szervezetek támogatási felhasználásra, amelynek a Norvég és az EGT finanszírozási mechanizmusokra egyaránt vonatkozó szabályai nem voltak teljesen összhangban a hazai végrehajtási szabályokkal. Az eljárásrend egy per egy pontja ugyanis lehetővé tette, hogy az NK, az FMB és a Norvég külügyminiszteri megalapodjanak arról, hogy a civil támogatási alap működtetésével az fm bízzák meg, amely szervezettel egyébként az Ökotás Alapítvány szerződést kötött. Itt szerepelt egyébként még az EGT finanszírozási mechanizmus és a Norvég finanszírozási mechanizmus végrehajtási rendjéről szóló XY kormányrendelet XY bekezdésénél egy kettes lábjegyzet, amit nem olvastam föl. Tekintettel arra, hogy a miniszterelnökség tájékoztatása értelmében az eljárásrendben hivatkozott írásbeli mása, megállapodás nem jött létre, továbbá a hivatal külön kérése ellenére az FMI sem tudott ilyen megállapodás rendelkezésre bocsájtani, az első ciklusban az őkotás alapítvány vezette konzorcium megbízásának jogalapja kétséges. Második ciklus. 2009-2014. Itt viszonylag sok lábjegyzet szerepel, illetve egy lábjegyzet meglehetősen hosszú. Ezzel együtt szíves elnézésüket kérem, de a jobb megérhetőség kedvéért, ahhoz, hogy eljussunk az 5 per 3-ig, ami a költségvetési tervezés, esetleg az 5 per 4-ig, ami a hivatalal való együttműködési kötelezettség megsértése nem, az már biztos, hogy nem. Tehát ma az 5 per 3 fogunk eljutni, ahhoz a lábjegyzeteket nem olvasom fel. Második ciklus, 2009-2014. A második ciklusban a civil szervezetek támogatására forrást az LGT finanszírozási mechanizmusra vonatkozó nemzetközi egyezmény biztosított. Ebben a ciklusban az FMI ismételte az Ökotás Alapítványal kötött szerződést, az NCT a támogatások konzorciumban történő lebonyolítására. Erre az EGT együttműködési megállapodás felhatalmazás által kiadott XY, a továbbiakban szabályzat az FMI részére már felhatalmazást adott, ugyanakkor az EGT finanszírozási mechanizmusra vonatkozó nemzetközi egyezmény, hármas lábjegyzett szabályzat 5-13 cikkére hivatkozással előírta, hogy az alapkezelőt az NK-val egyeztetve kell kiválasztani. Ilyen egyeztetés az NK-val azonban a második ciklus esetében sem történt. Az ökotás alapítvány vezette konzorcium kiválasztása nem transzparens eljárás útján valósult meg. Az FMI közélet ugyan egy pályázati felhívást, amire hét pályázó jelentkezett, azonban közülük az ökotás alapítvány vezette konzorcium kivételével az FMI valamennyi pályázót kizárt az eljárásból, amelynek eredményeként a kiválasztás során tényleges verseny nem valósult meg a pályázatra jelentkező szervezetek között. A pályázati eljárás dokumentációját egyébként az FMI annak ellenére nem bocsájtotta a hivatal rendelkezésére, hogy a megkötött nemzetközi egyezmények 10. és 11. cikkei alapelvként fogalmazzák meg az átláthatóság követelményét, illetve ugyanezt fogalmazta meg az EFTA Államok Állandó Bizottsága xy számú döntésében is. <kül> az ökotás alapítvány vezette konzorcium kiválasztásával kapcsolatban, a 2012. évtől folyamatosan sor kerül egyeztetésekre a közigazgatás és igazságügyminisztérium továbbiakban kim, az emmi Magyarország-Norvégiai nagykövete, Norvégia-Magyarországi nagykövete és a Norvég ügyminiszterium között. Az egyeztetések során a magyar fél több alkalommal jelezte kifogásait a kivelasztás eljárással kapcsolatban, illetve kifejezte aggájait az őkotás alapítvány politikai elköteleződése miatt. Emellett felvetette azt is, hogy az alapítvány a Svájci alapkezelését is ellátja, így kapacitás problémák merülhetnek fel. Ezekre tekintette javasla, javasolta, hogy új kiválasztási eljárás folytassanak le a Norvégfél elutasító magatartása miatt azonban erre nem került sor. A magyar fél javasolta továbbá, hogy az értékelő kiválasztás a eljárás alapján történjen, meg amit a Norvégfél elfogadott, ennek ellenére az ellenőrzés rendelkezésre álló információk alapján az értékelők kiválasztására irányuló pályázati eljárás lefolytatása nem valósult meg. Itt van egy nem jelölt lábjegyzet, de ezt szintén itt nem olvasom, ebben folyamatosan jegyzdenek, de megint csak felolvasom, mert ez nem lábjegyzet, csak valamiért apró betű. 2012. március 28-án a Kimben tartott megbeszélésen, amelyen a Norvég nagykövetés két munkatársa is képviseltette magát, dr. Latorcai Csaba helyetes államtitkár már kiemelte, hogy a magyar fél fontosnak tartja a, a, projekt, a projekt operátor kiválasztási folyamatának átláthatóságát és ellenőrizhetőségét hangsúlyozta, hogy a kinyitműködési megalapodás és előírja, hogy az alapkezelő az NK-val egyeztetve kerül kiválasztásra. A, nagy, a norvég nagykövet azonban arról adott tájékoztatást, hogy véleménye szerint a kiválasztás átlátható és ellenőrizhető volt, és az FMI tájékoztatta az NK-t a folyamatokról. Az ülésről készített emlékeztő, hogy ugyanakkor egrögzíti azt is, hogy az FMI, az NFÜ csak a döntés meghozatala után külön kérésre tájékoztatta. A helyettes államtitkár továbbá kifogásolta azt is, hogy csupán egyetlen pályázó került meghívásra a második körben, ami arra utalt, hogy valós versenyhelyzet nem volt. A nagykövet ezzel kapcsolatban azt hangsúlyozta, hogy három fontos pályázati feltétel volt a pályázónak a kormánytól függetlennek kell lennie, megfelelő kép, pénzügyi kapacitással és megfelelő pályáztatási tapasztalattal kell rendelkeznie. 2012. áprilisában Magyarország norvégiai nagykövete is látogatást tett a Norvég külügyminisztériumbon abból a célból, hogy felhívja a figyelmet a Magyarországi Alapkezelő kiválasztása folyamatának anomáriáira, illetve hogy a magyarázatot kérjen arra, hogy a hét pályázók küzdül miért csak az ökotás alapítványt kérték fel ajánlattételre. A nagykövet kifejtette a Gályait az ökotás alapítvány politikai elköteleződése, illetve a svájci alapkezelése miatti kapacitás probléma tekintetében is a norvégfél azonban ez utóbbit nem tekintette zavaró tényezőnek, a további pályázokkal kapcsolatban pedig azt hangsúlyozta, hogy vagy egyértelmű az állami kötődésük, vagy nincs elegendő pályáztatási tapasztalatuk. A nagykövet felvetette, hogy célszerű lenne új pályázatot lebonyolítani az alapkezelő kiválasztására, de ezzel kapcsolatban semmiféle visszajelzést nem kapott. 2012. május, május 10-én dr. Navracsis Tibor miniszterelnök helyettes levelet a témában, a Norvég külügyminiszter részére, amelyben arra hívta fel a miniszter figyelmét, hogy több megalapozatnak tűnő kritika érte az alapkezelő kiválasztásának átláthatóságát. Ezzel kapcsolatban kérte az NCT a Magyarországi Alapkezelője kiválasztási folyamatának felülvizsgálatát. Ezt követően június 19-én a Norvég külügyminiszter válaszban megerősítette, hogy álláspontja szerint az alapkező kiválasztási eljárása megfelelően történik, a folyamat nyílt és átlátható. Ugyan ennek az évnek, tehát 2012. augusztus 23 napján ismételt egyeztetésre került sor az NCTA magyarországi alapkezelőinek kiválasztása kérdéskörében az EMI-ben, amelyen jelen volt a norvég nagykövet is. Az egyeztetés elsődleges célja az volt, hogy a civil szervezetek által benyújtott pályázatok elbírálásába olyan szakemberek is bekerülhessenek, akik nem kapcsolódnak az ökvatárs alapítványhoz. A magyar fél javasolt, hogy az értékelő kiválasztása nyílt pályázaton történjen, amit a norvég fél elfogadott. 2012. november 12-én Magyarország brüsszeli állandó képviselete civil ügyekben illetékes diplomatája egyeztetett az FMI képviselőivel annak kapcsán, hogy az NCTA támogatások felhasználása minél átláthatóban történjen, és ezzel összefüggésben javaslatot fogalmazott meg annak érdekében, hogy az NCTA pályázatainak döntéshozó testületeiben külső szakértőként közleműködiket nyílt eljárással válasszák ki. Ezzel a megbeszélésen merült fel az is, hogy a jóváhagyó testületülésen a magyar kormányzat képviselője megfigyelőként vegyen részt. A fentiek alapján megállapítható, hogy a magyar állam részéről eljáró személyek legfeljebb egyes eljárási cselekményeknél vehettek részt az NCTA támogatások lebonyolítása során, azonban a folyamatokra tényleges ráadások nem volt. Azáltal pedig az NCTA támogatások lebonyolítása során az állami szervezetrendszer gyakorlatilag megkerülték, a magyar kormány, mint szerződőfél lehetősége megszűnt az általa megkötött szerződés teljesítésének nyomon követésére. Ennek következtében a magyar kormány nem tudott, illetve nem tud elegetten az első ciklus tekintetében létrejött nemzetközi egyezmények 11. cikkeiben 4-ábézet illetve a második ciklusban az EGT finanszírozási mechanizmus tekintetében létrejött Nemzetközi Egyezmény 10. cikk 2 és 3 pontjaival 5-ös lábjegyzet foglalt átláthatóság, elszámoltathatóság és költséghatékonyság, valamint az egyenlő jogok érvére juttatása tekintetében vállalt kötelezettségeinek. Ezek teljesítése pedig azért is kiemelten fontos, mert az NCTA-ból származó források a közpénztörvény 1.1. bekezdése C. pontja 6-os alapján közpénznek minősülnek. Az előzőkben kifejtettekre tekintettel a hivatal indokotnak tartja, hogy a miniszterelnökség a támogatás nyújtó államok felé kezdeményezze a civil támogatások lebonyolítási intézményrendszerének módosítását. A jelgérendszer ugyanis nincs összhangban az EGT megállapodáshoz csatolt 38B jegyzőköv 8. cikkeiben foglaltakkal 7-es lábjegyzet, amelyek alapján a jóváhagyott programok végrehajtása a kedvezményezett államfelelőssége. Megjegyzendő, hogy azokban az országokban amelyek az EGT és a norvég finanszírozási mechanizmusok támogatásaiból szintén részesülnek, nem példa nélkül, hogy a norvég civil alap alapkezelői feladatainak ellátásával állami szervezetet bízzanak meg. Csehországban például az alapkezelői feladatokat a pénzügyminisztérium látja el. Most még felolvasom az 5 per 3 a költségvetési tervezet, tervezés alprogramot. Tekintetel arra, hogy az AHT 5. paragrafus első bekezdésének c-pontja értelmében az államháztartáson kívülről érkező támogatásokból származó bevételek költségvetési bevételnek minősülnek, az éves költségvetési törvényekben az EGT és a Norvég alaptámogatási is meg kell tervezni. A finanszírozási mechanizmusokból származó bevételek költségvetési tervezését egyébként az első ciklusra vonatkozó végrehajtási rendelet 59. paragrafusos előírta, 8-as lábjegyzet és hasonló szabályokat tartalmazott az EGT finanszírozási mechanizmus és a Norvég finanszírozási mechanizmus 2009-2014-es időszakának végrehajtási rendjéről szóló XY kormányi rendelet 80. paragrafusa is 326. 2012. november 16-a 9-es lábjegyzet. Az ellenőrzés ugyanakkor megállapított, hogy az éves költségvetési törvényekbe beállított összegek az ökotás Alapítvány vezette konzorcium által működtetett a finanszírozási mechanizmusok részét képező N.C.T.A. bevételeit nem tartalmazzák. Ez ellentétes az előzőekben hivatkozott jogszabályi rendelkezésekkel különös tekintettel arra, hogy az EGT és a norvég finanszírozási mechanizmusok keretében nyújtott támogatások a magyar kormány által megkötött ugyanazon nemzetközi egyezményeken alapulnak, amelyek a támogatások mértékét egy összegben határozzák meg, és annak biztosítását Magyarország számára írják elő. Az pedig hogy a források tényleges átutalása nem a magyar államkincstánál vezetett számlákra, hanem az első ciklusban az Ökotárs alapítvány számlájára, a második ciklusban pedig az FMI által nyitott számláról a kedvezményezettek részére történt, az FMI és az ökotárs alapítvány között létrejött megállapodásokon alapult, aminek Magyarország kormánya nem volt részese. A fentiek következtében indokolt, hogy a jövőben az éves költségvetési törvények előkészítése során az EGT és a Norvég alap támogatási bevételei között az NCT a bevételei is megtervezésre kerüljenek. A következő alkalommal a következő szövegek következnek. 5 per 4 a hivatalral való együttműködési kötelezettség megsértése. 5 per 5 a támogatások biztosítása. 5, 6 a támogatások odaítélése. 5, 7 a támogatások felhasználása. 5-8 a szabálytalanságok büntetőjogi következményei, 5-9 a működési költségek. Én azt gondolom, hogy a függelék felolvasásától el fogok tekinteni, a rövidítések jegyzékétől, a vizsgátszervek szervek vezetőitől, valamint a jogszabályok jegyzékétől nagyjából túl vagyunk a kehi jelentés felén. Rész. Hogy milyen lesz majd a két részt együtt hallgatni, nem tudom, de csak posztlertanárról tudom idézni. Ezen és a következő alkalommal felolvasó szöveggel csak azt tudom elérni, hogy a nebulókat, így a hallgatókat befolyásolja a téma ismerete. Köszönöm türelmüket!